most. Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János <tos> Fiala János vagyok lehet? Kis türelmet, olvasnék. Alkotmánybírósághoz fordul és perre megy Buda és a szolidaritási elvonás miatt a képviselőt eseti ülésen történt. Olvasom. Alkotmánybírósághoz, ombudsmanhoz, valamint további hazai és európai jogolvastati formákhoz fordul Buda és város önkormányzata a törvénysértően kivetett úgynevezett szolidaritási hozzájárulás miatt amely nyomán mintegy 2,3 milliárd forintot kíván elvonni az állam, ha a 30 ezer várostól döntöttek a képviselők a testület 2016. október 19-én összehívott ülésén. Elsőként Stift Nándor, Buda és fejlődését egyesülés szólalt fel az ülésen, napirendelőt kérdezte a műszaki ügyészséget, hogy mikor készül el a Blejer Jakab általános iskola játszózvara, illetve mikor lesz kutyafuttató a Léva utcában, megköszönt, hogy a Patkúca egy számú házaknál elkészült a járdaszakasz, de azt is kértje hogy oldják meg még hogy ez ne a parkolóba torkoljon. Aztán ez, meg az, meg amaz, meg emez. Ezt követően a képviselő testlet rátért az első napirendi pont tárgyalására, amely eljárások megindítására vonatkozott a szolidaritási hozzájárulása összefüggésben. Wittinkov tavás polgármester rámutatott, hogy elsősorban emiatt a napirend miatt kellett rendkívüli ülést összehívni, hogy ne fussanak ki a határidőkből. Az előterjesztés ugyanis amelyet hozta vita után a képviselők 12 igen és 2 nem szavazottal fogadtak el, felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzat ügyvédi segítséggel alkotmánybírósághoz az alapvető jó biztosához, az emberi jogok Európai Bíróságához, valamint más uniós, illetve Európa tanácsi szervekhez továbbá rendes bírósághoz forduljon, utóbinál kártérítés igény, eh, igény érvényesítése érdekében. Vitinkov Tomás polgármester a napi rendi pont felvezetéseként elmondta, hogy nemcsak az iskolák fenntartói mai működtetés jogát vette az állam az önkormányzatoktól, hanem, a kormány korábbi életével szemben ezzel összefüggésben néhány önkormányzata még egy úgynevezett szolidaritás hozzájárulást is kivetettek. Budaes esetében ez többszörösen meghaladja azt a 900 millió forintot, amit az önkormányzat korában az intézményi működtetésére fordított. A szolidaritási hozzájárulást következtében egyébként országosan 23 milliárd forintot kívánnak beszedni, amely 10% a Budaeset terhelné, mintha egy 1 milliós lélekszámú nagyváros lenne, tette a hozzápolgármester. Budapest az adóerő képesség alapjával való állami finanszírozás számítás első Fidesz kormány általi bevezetését követően intézményei fenntartása az mindezt a kiadások 10%-ára kapott állami támogatást, összesen, mint egy 1 milliárd forintot. Zárójelben más önkormányzatok esetében ez 40-60 Most nem csak ezt akarja elvenni a kormány, imáron zárva, hanem ennél jóval többet, összesen 2,3 milliárd forintot. Ez pedig mind a kétharmados önkormányzati törvényt, az alaptörvényt sérti, amely az önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe utalja a saját bevételek feletti rendelkezést. Elmondta, mármint Vitnikov Tamás, hogy ezzel ellen nem próbál meg az önkormányzat közel fellépni, ha nem próbál meg az önkormányzat közel föllépni, akkor felelőtlen gazdálkodik a vagyonával. Sászárné Kollár Timmel a köztörvényes esetnek minősített az önkormányzat pénzeinek ilyen mértékű elvonását. Ezt a pénzt minden gyerektől vonják el, attól, hogy milyen pártra szavaztak a szülei tette hozzá. Mindazt, mindazt, amit ugyanis az önkormányzat létrehozott és vásárolt az iskoláknak néhány év alatt teljesen le fog amortizálódni, mert az állam nyilván nem a budajos intézmények karbantartását fogja elsődlegesnek tekinteni, ha vannak falvak, ahol a tető is félő, hogy beszakad, tette hozzá a napirend miatt az ülésen megjelentés szót kért Csenger Zalány Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, aki az SMS-nek megfelelő az önkormányzati képviselői hozzászulásokat követően kapott szót két percben, amit aztán a polgármester többször meghosszabbított, mármint mint tavás, aki vonalban van. Dr. Bakó Krisztina ezt megelőzően meg is szólította a képviselőt, azt tudakolva, mit tett annak érdekében ne vonjanak el a összeget az által a képviselő Budaöstől, hányszó az országgyűlési képviselő felszólásában kifejtette, hogy akkor, amikor az oktatási rendszert átszervezték, és azt újra állami feladattát tették, a cél az esélyegyenlőség biztosítása volt. Itt Buderső mindegy, hogy egy gyerek még egyszer, itt Budaösön mindegy, hogy egy gyerek hol lakik, igen, milyen a vallásos, a többi, az önkormányzat ugyanazt a szolgáltatást biztosítja számára. Egy országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy ezt országos szinten is megpróbálja érvényesíteni. Kielentette, a fenntartói jogok elvételét követően a korábbi riogatások ellenére Budaösön nem csökkent az iskolák színvonnal elmondása szerint a jogszabályról való döntéskor nem lehetett pontosan látni, hogy a szolidaritási hozzájárulás hány település és milyen mértékben érint, ez csak a később derült ki a számára, hozzátette ez felfogható egyfajta progresszív adóztatásnak, amit a liberális oldal kívánatosnak szokott tartani. Elismerte, hogy sok igazságban Wittinkoff Tamás kijelentéseben, aki arról is beszélt, hogy a szolidaritási hozzájárulásról egyeztetés, előkészítés, bizottsági tárgyalás vagy hatástanulmány nélkül egy utolsó pillanatban a költségvetésbe betett passzus alapján döntöttek. Ha a hozzájárulás az iparűzési adóbevételeket is érinti, az valóban probléma, probléma, lehet jegyezte meg. Jelentette, kész ebben az ügyben lépni a kormányzat irányába, ez azonban információkra van szüksége, amit a polgármestertől meg is kért. Vitinkov Tamás vállalászában rámutatott, igenis csökkent a szívvonal, mert az I.S. Gyula gimnáziumnak be kellett szüntetni a nagyon is sikeres szakközépiskolai képzését, ami nagy veszteség. Az, hogy másban nem volt és csak annak köszönhető, hogy az önkormányzat egy 400 millió forintot tett hozzá a helyi oktatás finanszírozásához a klik helyett, hogy továbbra is megvalósuljanak szakkörök, szolgáltatások, megkapják a pedagógusok a megszokott bérüket, stb. A progresszív adóztatás kapcsán aláhúzta, így Vittinkov Tamás, idézem: Én még nem láttam olyat, hogy egy állam az önkormányzatait progresszív módon adóztassa, ez valószínűleg az anortodoxia része. Ráadásul ez a 23 milliárd forint nevetséges összeg képest, amit az állam értelmetlen célokra eltapsol, arra viszont elegendő, hogy egy-egy önkormányzatot tönkre tegyenek zárva. Az országgyűlési képviselő által kért információ kapcsán megjegyezte, hogy 16 féle dolgot kért tőle Zsolt, ezeknek azonban vajmi kevés köze van a szolidaritási elvonás jogosságához zárójel, például mennyit költ a város civil, szervez civil szervezetekre zárva, forrásaik felosztására ugyanis az önkormányzatoknak joga dönteni. Aztán másról szól az összefoglaló, a vonalban Vittinghoff Tamás, szerdán délután, amikor élőben először, majd csütörtökön reggel, amikor Imáron ismétlésben, de valószínűleg nagyobb nyilvánosság előszólal meg. Figyelek. Jó estet, kívánok, töszönöm. köszönöm a a hallgatókat. Hát gyakorlatilag az összefoglalásban szinte minden elhangzott, nem is tudom, hogy mit lehet -e. ez még hozzátenni. Gyakorlatilag azt, hogy miért több ez az összeg a 900 milliónál, vagy az 1 milliárdnál ott is van 100 millió, mint ami egyébként intokolt lett volna. Igen, minden dolgokat, számokat érdemes helyre tenni, valóban, bár nem tudom, hogy ez a hallgatókat mennyire hozza lázba, az viszont valószínűleg így. Ugye maga a történethez, ugye, ahogy ez Friderikusz annak idején mondta, ugye ez a történet nem jöhetett volna létre, sok minden mellett nem jöhetett volna létre, de egyébként akkor nem jöhetett volna létre, hogyha ez nem került volna szóba egy héttel ezelőtte egy Wintermantel Zsoltal folytatott beszélgetésben, amiben ő lehetetlennek, vagy elképesztőnek, vagy meglepőnek, megfelelő rész aláhuzandó tartotta ezt az összeget, majd egy Budaörsi intézmény vezetője telefonált be, meg lehetősen indulatosan, és Zsoltnak távoznia kellett, mert dolga volt, így aztán közöttük nem ühetett létesen, sem vita, sem párbeszéd, és elmondta, hogy az összeg reális, valós, és hogy ezt Budaörs egyfajta büntetésként éli meg, és akkor merült az föl, hogy ezeket a részleteket elküldöm önnek, kiegészítve még azzal, amit Ugi Attila, 18. keleti polgármester mondott ezügyben, hogy reflektálhasson rá. Igen, hát a Lényeg az, az hogy kicsit szomorúan hallgattam én is végig ezeket a beszélgetéseket vagy riportokat, Na nem az intézmény vezetőjét, hanem sem megtudtam, hogy az egyik óvodavezetőnkről van szó, és az is nagy örömmel töltött el, hogy az intézmény vezetőink ennyire indulatosan tudják értékelni azt, amikor az ő bőrükre megy ki a játék, hiszen tényleg, hogyha tőlünk elvonnák ezt az összeget, és én azért még mindig bízom benne, hogy nem így lesz, akkor az bizony szolgáltatási színvonal vezetéshez, vagy csökkenéshez vezetne de Ami az igazi meglepetés volt számomra, tulajdonképpen pozitív meglepetés, hogy Vintermutter Zsolt egészen konkrétan képtelenségnek nevezte azt, hogy Buda 2,3 milliárd forintot akarjanak elvonni. Tökéletesen egyetértek vele, szerintünk is képtelenség, hiszen hát egyébként nem is 23 milliárd, amit összesen a költségvetési törvény tartalmaz, ez 21,3 milliárd, ezt a törvény kőbevésve tartalmazza a mellékletében, illetve a szöveges részében is. És tényleg valóban egyfajta ilyen sávos kvázi adózás módjára kívánják beszedni. Itt is érdemes egy kis pontosítást tenni, mert ugye azt mondja a Csenge az a testületi ülésünkön, a fidesz ülési képviselő, hogy egyfajta progresszív adózásnak kell ezt tekinteni, amit a liberális oldal kívánatosnak szokott tartani. Na, ha valamit a liberális oldal nem szokott kívánatosnak tartani, az éptenséggel ez. Ez az, az a furcsa eset, amikor a liberális oldal speciál az egykulcsos adó mentén szokott állásfoglalni. Az egy másik kérdés, hogy annak az egykulcsnak mindenre ki kellene. Jó, még mielőtt ennél is. Aztában a részletében, hogy azt kell tisztáznunk, hogy maga a szolidaritási adó a rosszul fogalmazok, majd kijavítasz, hozzájárulás, hozzájárulás e, egy bizonyos, e, e, tá, tehát a, a, úgy jön létre, hogy az önkormányzatoknak nincs egy bizonyos területen feladatuk, és az így felszabaduló összeget, amit ők nem költenek el, azt elvonja az állam. Mert hogy hát, azt. Egészen. De arról van szó, hogy ez az összeg lehet-e nagyobb annál, mint amit korábban az önkormányzat bizonyos célra költött. Ebben az esetben konkrétan ez a gyanú, és az a kérdés, hogyha egyébként több, mint gyanú, akkor hogy jöttet létre ez a képlet? Ennél rosszabb a helyzet, bizonyos szempontból úgy van, ahogy ezt elmondtad, de ennél picit rosszabb a helyzet. Nem csak annál több, amennyit korábban költött az önkormányzat, mi például 900 millió forint. Igen, benne van az összegben, hanem hanem annál is több, amit az összes állami feladatra a központi költségvetésből az önkormányzatunk kap. Mert az összességében minden egyes feladatra egy milliárd forint, ami a mi költségvetésünknek. Összesen nem éri el a 10%-át. Erről beszéltem, hogy ez már elképesztően alacsony összeg, és sajnos egy pici kitérőt muszáj tenni, ez úgy alakulhatott így, mert általában az önkormányzatoknál olyan 40 és 60% közötti a központi költségbetésből származó bevétel. Ez úgy alakulhatott ki, hogy korábban, amikor még tálai államtitkár volt ennek az ügynek a gazdája, az első Fidesz kormány idején bevezették az adóerő képesség alapján történő normatíva elvonást, és ebből. Azt következett, hogy azok a települések, akik egyébként hát ugye a nulláról indult és kiépített egy olyan gazdasági hátteret élve az adósságaival, hogy valóban magasak az adóbevételek, ebből annyit vonnak már így el, nem az adóbevételből, hanem az állami támogatásból, hogy gyakorlatilag a nullához közelít, amit az államtól kapunk. Na most én azt mondom, hogy sajnos az sem tolerálható, Erkölcsileg biztosan nem, hogy az államtól egyetlen forintot se kapjon egy önkormányzat, de azt még el tudom fogadni, hogy ez törvényes lehet, még akkor is, hogyha ez a törvény gyalázatos. De az, hogy az önkormányzati törvényben deklaráltan az önkormányzati tulajdont jelentő, mert felsorolja az önkormányzati törvény, ami kétharmados, egyébként ezt az alaptörvény is megerősíti, az nem elvonható, azzal az önkormányzat szabadon rendelkezik, és itt fölsorolja a helyi adókat az, az összes sajátos egyéb bevételét az önkormányzatnak, tehát az összes olyan bevételt a vagyontárgyai mellett, amelyek nem a központi költségvetésből származnak. Tehát erre. Törvényesen nem lehet rátenyerelni, és egy kétharmados törvényt sikerült a költségvetési törvényben az utolsó pillanatban bebugyoláva egy feles törvényel átírni. Magyarul a jogalkotási szabály is megsértve, törvénytelen törvényt hoztak, nem tudok más mondani. Jó, Ugye, hogy... mondanám, hogy minden részletében értem, de nem igaz. Valójában ez az összeg, amely egy össz összegnek teszi ki a 10%-át egy 30 ezeres város esetében, ez mi? Ezt ők szolidaritási hozzájárulásnak nevezik, és ez egyébként több, mint a tíz százaléka. Igen, igazad van, több, mint tíz valamivel, igen. Egy milliárdnak egy picit több, mint a tíz. De hogy jött létre? Olyan, mint hogyha Budos mondjuk egy, egy millió. De most ezt, menjük, ezt most hagyjuk ö, obligon kívül. Hogy jön létre? Hát, az, hogy hogy jön létre, az, az, az úgy jön hogy itt hoztak egy törvényt, amiben azt mondják ki, hogy ennyivel kevesebb az, amit az önkormányzatok a központi költségvetésből kapnak. A probléma az, hogy van még egy pont ebben a, a 2017-es ország 2017-es költségvetésében, ami azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha az befizetendő vagy az elvonandó szolidaritási hozzájárulás összegénél kevesebb az, amit a központi költségvetésből havonta az önkormányzatnak juttatni kellene a feladatai ellátása az akkor fizetési meghagyást vagy tehát magyarul enystandolják azt a részt, amennyi hiányzik és itt a probléma, mert ezt nem lehet megtenni Én azt értem, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani, de maga az összeg hogy jön létre? Ja, és sáv, ja, hát, bocsánat, akkor nem értettem a kérdést. A költségekesi törvénybe bekerült egy olyan számítási mód, ami az adóerő képesség alapján tényleg sávosan meghatározza, hogy ez az adott település egy eső adóerő képesség, és nem a ténylegesen befolyt, ez és egy érdekes történet, hanem a mennyi adót tudna beszedni egy elméleti matek a településen az ott működő cégek. Ez alapján, mert ugye mi nem a maximumot vetjük ki, mert azt gondoljuk, hogy a hajonadóztatás az amúgy is probléma az országban, és szeretnénk, hogyha azok a vállalkozások működni tudnának, és nem tönkre mennének. Tehát ők nem azt nézik, hogy ténylegesen mennyi az, amennyi befolyik az az a mennyi folyhatnak be, és ez alapján sávosan az egyfőre az adott településen érőkkel elosztva a befolyható adó mennyiséget elosztják, és ennek alapján hoznak sávokat, és ez szerint róják ki azt a szolidaritási hozzájárulást, ugye hát hozzájárulást az ember önkéntesen szokott fizetni, az bezárva, amit az adott településtől elvonnak. Magyarul, hogy itt még pluszban az is jelentkezik, hogy ennyi pénzt egyébként Budaos önkormányzata nem is inkasszál soha. Pontosan. Pontosan. Mi a 2,3 és a 900 millió közötti különbség az hogyan jön létre? Az ez, amiről az előbb beszéltél? ugye háromféle számban, és én értem, hogy, hogy ez, ez annak, aki nincs nagyon benne, annak... Nem tagadom, nem vagyok nagyon benne, igen. Sem, sem de ez nem bűn, ez, ezt meg tudom érteni. Egyébként sem erősségem a matematika, igen tudok tolerálni. Én viszont napi szinten vagyok benne. Tehát 900 millió forint körüli volt az az összeg, amit mi működtetésre fordítottunk. Én egyébként azt gondolom, hogy ezt ott megnéznék, és ezt vennék el a településtől, arra azt lehetne mondani, hogy rendben van, értsük, mert már nem kapunk a központi költségvetésből elég támogatást az állami feladatokra, de mi saját bevételekből ezt pótoljuk, amit működtetésre fordítottunk elvezik. Ez sem stimmel teljesen, mert nem fogják azokat a feladatokat ellátni az iskolákban, amiket mi elláttunk, az úszásoktatást, a szakköröket, a tanárok bérkiegészítését, a lovas terápiát, és hosszasan tudnám estig sorolni azokat a azokat az ellátási formákat, amiket a buddorsiek megszoktak, és ami szerintem az egészséges normális élete szózzatartozik. Nagyon jó lenne, ha mindenhol tudnának ilyet biztosítani, ez szerintem egyébként tényleg feladata lenne az államnak, de nem úgy, hogy közben tönkreteszi ott, ahol egyébként már jól működik az. Okay. Tehát az a 900 millió forint, hogy rövidebben foglaljam össze az az összeg, amit az önkormányzat eddig a működtetés... Oké, okay, értem, és a különbözet a 2-3 és a 9 közötti különbözet... Az, az meg abból jön ki, hogy 2,3 milliárd forint jön ki ebből a bizonyos sávos ö, ö, szolidaritási, hozzájárulási, kiszámítási matekhoz. Azt ne kérdezt tőlem, hogy ezt miért így találták ki, és hogy ennek mi a logikája. Ö, nagyon a nagyon cínikus lennék, akkor azt mondanám, hogy valaki kiszámolta, hogy hogy lehet kitolni Budőrsel, és még egy-két nem kormánypárti településsel, és ahhoz csináltak utána egy matekot. Jó, de, de most tételezzük, hogy még ezt is értem, de hogyan jöjj lehet létre az a képtelenség, hogy ezek szerint nem is a 10 hanem még annál is többet rúnak ki egy városára a ki tudja hányból elnézést nem tudom, nem akarok a három igen, én is erre emlékeztem, nem akartam rossz számot mondani tehát ez hogyan jön ki, ez az összes többi várost hasonló nem érinti? vagy ennyire kivételes helyzetben van? Nem. elméletleg budajos? vagy hogyan hogy van ez? hát pont ezt, ezt mondtam, hogy ez nem, nem érinti minden települést ez tényleg csak azokat a településeket érinti akiknek a helyi ö, gazdaságuk, akiknek az... ebből a szempontból budajos ennyire kivételes? Budos jó helyzetben van, de nem egyedülálló veres egyházát pontosan ugyanígy érinti, axot száz halombat, tehát a budapesti kerületeket a fővárost és A főváros az kivételő neki nem kell ilyet fizetni, ő a bíró, már, bocsánat, hogy ezzel a hasonlattal élek. És van még nagyon sok település, és sokan meg is kerestek engem ezzel a problémával. Olyat már keveseket érint, hogy annyira sok lenne az elvonás, hogy az érinti a saját bevételeiket is. Ez az az, az <tos> a... Jö, de ebből a szempontból nem dől fel az egész, hogy az egy tizedét, vagy az egy tizedét... És is többet kellene egyébként az összösszegből buda kifizetnie? De. Hát dehogy nem, hát megborítják a költségvetést. Tehát a, vár, a város működését ö, olyan szinten teszik tönkre, és a, a költségvetését, ami, ami napi szinten érezhető. És amikor arról beszél az országgyűlési képviselő, hogyha a hozzájárás az, az iparizási bevételeket is érinti, az valóban probléma lehet, az mire utal? Hogy ez immáron azt, az azt a részét is érinti a, vá, a város bevételének? Igen. Igen, hogy kezdik a vizsgálni azt, hogy ez tényleg baj, és hogy ez tényleg törvény. Tehát, hogy egyébként ez olyan, ez olyan mérvű befizetés jelent, ami adott esetben budajors életét, ha nem is lehetetleníti el, de akár el is lehetetleníthetni? Napi szintű gondokat fog okozni, igen, ez azt jelenti. Ez azt jelenti, mert nem lehet egy városnak, aminek az, a város egész költségvetésre, és akkor jön egy újabb szám. A, a folyóbe, ugye van egy ilyen, hogy folyóbevételkiadás, ami azt jelenti, hogy a működési költségeink, amiben nincs fejlesztés, nincs rekonstrukció, nincs felújítás, az 11 és 12 milliárd forint közötti összeg. Ha ebből elvonnak 1,3 milliárdot, az azt jelenti, hogy több mint a 10 át Ez azt jelenti, hogy 10 kal lerontják a szolgáltatások színvonalát, hogy valahonnan azt el kell venni. Ennyi azt kérdezem, hogy a tizenkét igen és két nem szavazat, az hogy jött össze? Hát ez egy érdekes történet, és amit, amit felolvasott az egyik képviselő asszonnak amelyik, aki talán politikai genkszerizmusnak, hogy valami ilyesmi jelzőt használt, az éppen egy jobbikos képviselő volt. Érdekes módon engem is meglepett, hogy, hogy, hogy sokkal szigorú, szigorúbb szavakat használt az országgyűlési képviselő, illetve ezen döntéssel szemben. Sőt, azt is elmondta, és, és ebben tényleg van igazság, hogy Buda az iskolákat, nem csak Buda használják, és ez azért megint hozzátesz egy dolog, az érvek mellett, hogy mennyire igazságtalan döntése ez, mert már akkor, amikor mi az intézményeinket, az intézményeinkben más gyerekek is járnak, nem csak búdősek, már akkor is némleg szó. Szokt... Oké, okay, szóval hogy jött létre a 12 -2? Ez úgy jött össze, hogy a 11 Szavazat jött a mi egyesületünk, ugye Budős egyesület, az összes közvetet, ami előtt megnyerték. Ez 10 szavazat, az én, az én szavazatommal ez 11, a Jobbikos képviselővel 12, és a két Füdez KDMP s nemmel szavazott. Ön szerintük rendben van az, hogyha a várostól elvesznek ennyi pénzt. Uh, Felsorolni is hosszú, hogy ki mindenkihez fordult uh, a képviselőtestület, Alkotmánybírósághoz, ombudsmanhoz, valamint további hazai és európai jogválaszolati fórumokhoz. Ez mennyiben halasztó hatályú? Semmennyiben, és uh, én még azt is hozzáteszem, bár lehetőben. Nagyon naívnak fogok tűnni, hogy én még mindig nem adtam azt föl, még van egy kis idő 2017. január 1-ig, hogy valamiféle normalitás az ügyben történhet. Én ugye természetesen nem úgy kezdtem a dolgot, hogy berugom az ajtót és akkor kogyerünk bírósági eljárások. Hónapokkal ezelőtt írtam Varga miniszter úrnak, államtitkárától kaptam választ, abban a válaszban sok mindent leírt, csak éppen azt nem értelmezte az államtitkár úr, hogy hogy bizony itt a törvényt feszegető eljárásról van szó, szóval ezért aztán utána leírtam még egyszer neki azt, hogy értem a számítási módot, mindent értek abban, amit a szolidaritásról, meg a kiegyensúlyozásról, meg hogy a esélyegyenlőségről írt, ezt én magam is fontosnak tartom, csak a módszerrel van itt most éppen történetesen baj, és arra hívtam fel a figyelmét, hogy itt törvénysértő az eljárás, és kértem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy törvényessé váljék a dolog, azt is tudomásúlja, hogy egyetlen fillet nem kapunk a központi költségületésből, ami szerintem egy sajátságos történet, nem hiszem, hogy a világon sok ilyen van, de ezt is tudomásul veszük, de a saját bevételeinkről hát, nem tudunk, és nem is vagyunk hajlandók nem mondani. És ugye az országgyűlési képviselők. Oké, és hogyha az egészet aláhúzzuk, akkor mi a helyzet? Most ugye október vége van, mi a helyzet most? Hát most az a helyzet, hogy mi természetesen, miután a határidőkből kifutunk, ezeket az eljárásokat, amelyek határidőhöz kötöttek, elindítjuk, és ekközben nagyon szeretnénk megállapodni normálisan, remélem. De elnézést, ez valami piaci effekt, hogy én azt mondom, hogy 10, te azt mondod, hogy nyolc, és akkor megegyezünk 9-ben? Nem. nem, ez nem alkú kérdése. Én de csak erről ez? Nem mehet tovább, a, nem terjeszkedhet tovább az állam. mint. Jó, de az állam jelleg mennyire tűnik tárgyalófélnek egy olyan területen, ami egyébként elvileg nem tárgyaló képességet feltételez? Hát ebben igaza van, de még, had, még ennek. Hirtelen átváltottuk magázódásra, valamit elronthattam? Nem, baj, ezt majd helyre tesz. Szóval, e, szóval én hadd legyek mégiscsak annyira naiv, hogy feltételezzem azt, hogy, hogy, hogy megértik ezt. De hirtelen mitől értenék meg? Mivel Miből értenék meg? Hát abból, hogy szerintem nem szeretnek leszíteni, és. E, veszíteni mit? Már olyan eset. esik. Veszíteni mit? Elveszíteni mondjuk az alkotmánybíróságon egy ilyen beadványjal kapcsolatban az eljárást, vagy, vagy bármilyen jogi dolgot. És hát természetesen... Azt hogy ezt nagyon hülyén szoktál fogalmazni, már most lehet, hiszen az a beszélgetés, amit mi folytattunk, az egy kézhelyzetet állapít meg, és a kézhelyzet utáni állapotra nem nagyon van magyarázat, csak valami olyan engedékenységre, amely egyébként akár korábban is elemezhette volna az államot. Ebben kétségtelen igazad van, hogy nem az jellemzi ma az áll államot, hogy beládolgokat, hogy kiállják az állításai a 24 órás szavatosságot. Ebben teljesen igazad van. Ezzel együtt én nekem meg, meg kell próbálnom úgy tenni, mintha normális viszonyok lennének. Miközben... Rajtat kívül, lehetek kívül bárki fordult-e, -e, e, érte ilyen jogorvoslati lehetőséggel? Többen megkerestek, több település polgármesterel, kettőket hasonlóan érinti ez, és ami a szomorú ebben, az az, hogy ők is természetesen föl vannak káboroda nem fogom elmondani, mert ennyire lojálas azért vagyok. Azért nem fognak ezzel élni, az egyikük azért nem, mert még azt reméli, hogy az országgyűlési képviselőn keresztül tud valamilyen egyeztetésen keresztül érvényt szerezni, annak, hogy mégse így legyen, a másikuk meg nem szeretne erőszerzni, ősebb mert előfordulhat sajnos még az is, hogy ilyen történik. Szóval egyfajta fortélyos félelem e, mégiscsak... Oké, okay, mikor fog az alkotmánybíróság, vagy feltételezhetően az alkotmánybíróság ezzel mikor fog foglalkozni? Hát ezt nem tudom megmondani, e, hogyha ez egy, ez egy olyan alkotmánybíróság... Mit tud az ombudsman tenni ügyben? amelyik hát az ombudsmannak az álláspontja, vagy a véleménye, vagy a, az, az annak, inkább, annak inkább elvi jelentősége van. És milyen további hazai és európai jogorvoslati fórumokhoz fordul budai és város önkormányzata? Gyakorlatilag mi minden olyan lehetőséget ki fogunk használni, óva fordulni lehet, azt kérték a jogi képviselők, hogy minden egyes részletet azért ezzel kapcsolatban ne osszak meg, mert nem szeretnék. Hogyha Jó, tételezzük meg... fel, de most ja. szándékosan nem élek valami hasonlattal, mert nem akarok jópofáskodni több okból sem, de leginkább azért, mert ez nem egy jópofa történet. Mi van akkor, nem. ha így marad? Abba bele e Budaörs? Az, az nagyon komoly működési problémákat fog okozni, ezt meg fogják érezni sajnos az intézményeken is és az egyéb területeken is az itt élők, de azért nyilván akkor megpróbáljuk úgy euh, megtenni ezt a dolgot, civil szervezeteknek a támogatása egészen biztos, hogy akkor csökkenni fog, számtalanan önként vállalt feladatról le kell mondani, és azért, hogy egy, egy, egy vicces dolgot itt most hadd mondjak el kitérőként. Ma volt a belügyminisztériumban egy olyan új programnak a nyitó rendezvénye, ahol az önkormányzati szövetséget is meghívták. A lényege az, hogy az innováció az önkormányzatokban, és hogy ebben az állam és az önkormányzatok szerepe hogyan alakul. És hát az a meglepő, hogy az összes önkormányzati szövetségtől az jött át, hogy Legfelől sem levegőt nem kapnak, sem pénzük nincsen, sem ahol véletlenül volna pénz, ott is ugye elvonják a pénzt, nincs erejük arra, hogy innovatív, tehát a, a szolgáltatásokat. Jó, csak az időszükére hivatkozva hadd kérdezem meg, hogy ez ugye nem azt jelenti, hogy ti nem fizetitek be, ha jól értem, ezt az összeget eleve nem kapja meg Budazs. Hát ugye a nagy részét eleve nem kapjuk meg, arról még le tudunk mondani, tehát hogy mondjam, azt még túl tudnánk élni, a probléma ott lesz, amikor inkasszót tehát a számlánkra ráteszik a kezüket, és ugye azt is tudnia kell szerkesztőnek, vagy tudnod kell, hogy az állam megkiltotta az önkormányzatoknak a jövő évtől, hogy a számla vezetőjük az ő általuk változtott pénzintézet legyen, majd a kincstár fog Igen. kezelni a pénzeinket, innentől kezdve simá le fogják. Ez automatizmusá válik. válik. Amit akarnak. Uh, lehet, hogy azt mutatja, hogy nem értem pontosan a történetet, de ez egy egyszeri eset, vagy, Ugy, hogy ez, egy egyszeri eset, vagy ez évente fog megismétlődni? Ez minden évben, ez addig, ameddig... Hát, most majdnem, majdnem, majdnem olyat mondtam, amit én is megbántam hol szóval amíg ez a, a, a rezsim. Oké, okay, rendben van. Azt kérdeztem, itt hát. nincs rendben, csak hogyha haladnék tovább a fejemben. Ha minden így marad, akkor egyébként uh, Buduros uh, 2017-es költségvetését mikor alapítja meg? Buduros, uh, már mi már számítjuk, vagy számoljuk természetesen. Jó, magyarul, hogyha neten mind... Amikor ti számítjátok, akkor ezzel kalkuláltok, vagy nem? Ezzel kalkulálunk, és nagyon rossz számokat látunk, és azt látjuk, hogy hogy hogy nagyon kell azon dolgoznunk, hogy megpróbáljunk minden területen valamilyen Hát visszafogadgálkodást próbálni, de ez, az, ez mindenképpen azt fogja jelenteni bizonyos szolgáltatások. Jó, ugye ismerjük a matricás történetet, ugye, ami arról szólt, hogy Buda Ösöt vajon nem lehetett volna bevenni abba a körzetbe, Igen. ahol nem kell fizetni. Ezzel kapcsolatban ma is lehet hallani arról, hogy Buda már mármint magát a települést, átlagon felüli igénybevétel jellemzi, már ami az útjait Igen. jellemzi, de mégse lehet tapasztalni azt, hogy emiatt egyébként egy ország horkadna föl. Azt kérdezem tőle, hogyha minden így marad, mit gondolsz? arról, hogy épp úgy nem fog-e beolvadni ez az összes többi történés közé, mint ahogy egyébként a, az M7-es használata kapcsán is megvolt a felhorgadás, aztán szép lassan leült. Hát igen, meg volt, de ugye akkor az autópálya világításának a díjfizetésével kapcsolatban az állam fenyegetett minket, perrel aztán szépen rájöttek, hogy hát ez egy vicces történet, hogy valakiknek az állampolgárait fizettetjük azt, hogy használják az utat, de aztán utána még velük, velük fizettetjük a villanyszámlát is, és akkor hát ez kiderült, hogy, hogy igen, nekünk volt jogilag igazunk. Hát most itt nehezebb lesz ez a történet. Azért ez az... Maga az alkotmánybíróság bírósági másodperc még az illettékes ebben a kérdésben egyáltalán. Igen. <síns> Ugye ez egy nagyon jó kérdés, és megvan a jogi formulája annak, a, amilyen módon igen, e, és akkor ezt most megint nem fogom részletezni, e, nagyon bízom a jogászainkban, de a, a kérdésed nagyon alapos, mert ugye ez a személy, az a legpopulári ami eltörölt a Fidesz azért, hogy ne lehessen megzavarni az ő tevékenységüket állampolgári jogok sérelmével, vagy ha valaki egy jogsérelemért, akkor egy állampolgár nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Megvan a szabba, hogy kik és milyen módon Tudom. Jó magyarul, hogy ez újabb munkát ad az ügyvédeknek egy utolsó kérdés. Igen. Uh, függetlenül attól, hogy egy önkormányzat milyen színezetű, ott az állampolgárok azért nem annak megfelnélnek, hogy maga a polgármester milyen politikai szimpátiával bír, bár jelentősége, de nem ez határozza meg az életet. Ez így van. Ugye az én műsorom szempontjából, meg a rádiófinanszírozása szempontjából, meg egyáltalán a hétköznapi létezésem szempontjából van jelentősége annak, hogy néhány önkormányzattal együttműködöm, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon normális együttműködés, függetlenül attól, hogy néha nem Újpesti, nem Ferencvárosi, nem 18. kereti, nem Zuglói lakosok, időnként azt mondják, hogy hát sajnálják, hogy pont ilyen beszélgetések zajlanak, de... Ez, amiről mi beszélgettünk, illetőleg az, hogy én ezt felvetettem Wintermantel Zsoltnak, majd később UGA és ezeket a részleteket meghallgathattad. Ez egyébként nyakú István után szabadon érhette ilyen új nófunként ezeket az embereket magyarul, hogy egyébként az, hogy mi történik Budapörössel egy olyan szisztémában, amely minden önkormányzatra vonatkozik, legfeljebb, nem úgy, mint Budarse, az ezek szerint ennyire meglepte ezt a két önkormányzati vezetőt, ennyire nem eh, hétköznapi és tudott a szó idéző vagy a szószoros értelmében, hogy Budaörcs ebből a szempontból nem tekinthető átlagosnak, mert ez azért fura, mert ugye az ember azt gondolná, hogy az önkormányzati vezetők független attól, hogy nem a saját házuk táján söprögetnek, attól még városban tudják, hogy mi van Sopronban, és Sopronban tudják, hogy mi van Debrecenben, egész egyszerűen abból adódóan, hogy egy cégnek, vagy egy nem tudom micsodának a tagjai akaratlan. Szerintem Wintermontás Zsolt is, és Ugli Attila is egyébként ebben a kérdésben nagyon lojálisan nyilatkozott, és azt mondták, hogy nyilvánvalóan én tudom, hogy miről beszélek, és ők nem szeretnének ebben, csak csak meglepőnek tartják, és szinte képtelenségnek, hogy ilyen mértékű történet legyen ez, és az ő védelműbben most én mondom azt, hogy én értem, hogy ők, nekik nehezebb ezt átlátni, hogy milyen mértékben sújthat egy önálló települést, mert ugye a főváros egy kétszintű két két két önkormányzatére rendelkezik, ahol megosztott az, hogy hogyan osztoznak az adóbevételen, az a főváros és a kerületek között egyfajta sajátos elszámolás alapján történik, és ebből még ők sem tudják, és... Tényleg nem tudhatják, mert én értettem, értetem, hogy hogy lehet az, hogy, hogy, hogy nem tudják megmondani, hogy őket ez mennyiben fogja érinteni. Hát éppen emiatt, mert ez egy érdekes matek lesz, hogy, hogy ezen a kerületekre vonatkozó rész alapján mennyit kell majd nekik fizetni. Oké, okay, hogy végül is neked ne teljesen rossz időpontban adni a, a híreket, az iránt érdeklődöm két dolog iránt. Az egyik az, hogy mikor leszel szerinted okosabb a tekintetben, hogy minden így marad-e vagy sem. Tehát ez... De nagy valószínűséggel 2016 folyamán ez nem fog bekövetkezni. Én nagyon azon dolgozom, hogy, hogy, hogy, hogy bekövetkezzen. Jó, hát arra akkor még ezek szerint nagyjából két hónapod van meg egy hetet. Hát egy hetes Az Az ünnepekkel együtt. I igen. A másik kérdés pedig az, hogy ez mennyire mutat ugyanabban az irányban, mint más dolgokkal kapcsolatban, beleértve, vagy ez a szolidaritási adó is hogy jöhetett létre, amelyben gyakorlatilag az állam folyamatosan tért nyer az önkormányzatokkal szemben, de nem csak a városokkal, hanem a kerületekkel. Egyáltalán az önkormányzatiság és az államiság, ha ez egy meccs, miközben elvileg nem lehetne meccs, jelen pillanatban nem áll jól, mert hogy az állam áll nyerésre, mert hogy Többlet eszközei vannak, és további többlet lehetőségeket teremt az önkormányzatokkal szemben. Mennyire része ez ennek? Ez szerintem nagyon is a része, és hát, ez, amit itt felvázoltál, ez egy nagyon szomorú következmény, és pont erről beszéltem ma a belügyminisztériumban, hogy sajnos ma arról kell beszélnünk 25 évvel a rendszerváltás után, és az is megalakulása után, miközben hosszú ideig ez volt a sikerágazat, ha úgy tetszik a közigazgatáson belül, hogy az önkormányzatiság gyakorlatilag jelképességez válni, az iskolákat elviszik, szenteltás, működtetés, a személyszállítás meg kell oldani az önkormányzatoknak, de egy állami kuka holding szedik a pénzt. Fél éve nem fizetnek az állampolgárok díjat, aztán majd hogy díjat kell fizetni, akkor meg fognak repülni, A cég, aki pedig ezt végzi, nem tudja, milyen pénzt fog ebből visszakapni. Elvitték az építéshez, segítség feladatot szétverték, a szociális részre létrehoztak, járási meg intézményeket, egy gyakorlatilag az intézeményeket amelyeknek, akiknek a feladatuk az volna, és ugye ez, ez a klasszikus elmélet, amit hát hogy Íból szoktuk sokszor idézni a szabadság kiskörei, meg az állam ellensúlya. Tehát a lényeg, hogy helyi ügyekben a helyi közösségek tudjanak dönteni, és a, a problémák keletkezéséhez, vagy a feladatok keletkezéséhez legközelebb szülessék meg a megoldás, vagy oldják meg a feladatokat. Ez az alapelve, ami az önkormányzatiság alapelve, és egyébként az, az önkormányzat az európai kartája is ezt rögzíti, ez sajnos egyre jobban ürül ki, és kezd az önkormányzatiság, Teljesen Köszönöm szépen, hát nagy valószínűséggel itt fogjuk abba adni majd, amikor ez élőben, imárom a másodszor, mármint hogy egy élőadásban, amikor Wintermontás volt és Ugye Atila is megszólalt, hogy ők vajon ezt végig -e hallgatni, vagy sem, abból a tudói rádióhallgatók, az majd kiderül. Ezek szerint akkor nekünk kényszerűen vagy nem kényszerűen ebben az évben még legalább egy beszélgetésünk kell, hogy legyen, hogy kiderüljön, hogy van-e bármilyen változás ebben 2016 folyamán. Örülök, hogy hallotta, is őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök Wittinkhoff Tamás hallották, Budai polgármesterét. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.